Cabur 117 dari ayat 1 sampai 2 Pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa, sanjunglah dia, hai kamu semua umat manusia, kerana kasihnya melimpah kepada kita dan kesetiaan Tuhan kekal selama-lamanya, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan.